Isten nyila, üres ám, a láda fia, üres ám, üres ám, én mindig csak ihatnám. Üres ám, üres ám, én mindig csak ihatnám. Száraz kut gégém csapja, süti a szomjúság napja, majd meggyúl, majd meggyúl, ha rábor első nem hull. Majd meggyúl, majd meggyúl, ha rábor eső nem húl. Szőlőben is volt határom, de eladtam múlt nyáron. Az ára, az ára, garatomon lejára. Az ára, az ára, garatomon lejára.